Kapitola 18. Krišnova mystická moc Judištěra v dálce zasechl troubení Arjunavi a Krišnovi lastury. Pln obav, že bratr může být v nebezpečí a volá o pomoc, řekl Sátjakimu. O pravnuku synyho, domývám se, že nadešla hodina, kdy musíš splnit povinnost přítele. Jsi plně odán našemu a zvláště Arjunovu dobru. O hrdino, říká se, že ten, kdo přijde o svoji tělesnou schránku v boji za zájem přítele, získá stejný výsledek jako ten, kdo věnuje dvakrát milodarem celou zemi. Arjuna možná potřebuje tvoji pomoc, protože vstoupil osamocen do Kurovského šiku. Prosím, jdi za ním. Nikdo jinýmu není schopen pomoci lépe než ty. Sát, jaký se cítil vnitřně rozpolcen. Arjuna mu výslovně nařídil, ať zůstane po judišterově boku a drží se jeho pokynu. Teď ho však judištěra žádá, aby odjel. Co by se stalo, kdyby drona v jeho nepřítomnosti zaútočil a judištěru zajal? To by mu Arjuna nikdy neodpustil. Vyjádřil svoje pochyby. O vládce země! Není nic, co bych na tvůj pokyn neudělal. Jak jsi správně řekl, jsem vždy oddán službě Arjunovi. Jsem odhodlán proniknout i do nebeských zástupů, abych pomohl tomuto nejpřednějšímu zbojovníků. Musím ti však připomenout, co mi dnes Arjuna výslovně řekl. Chraní Judištyru, dokud se po zabití džajadraty nevrátím. Jak tě mohu opustit? Drónova hrozba se nad tebou stále vznáší, protože slíbil, že tě zajme. Sát jaký judešter uklidnil? Arjuna nemůže být v žádném nebezpečí, protože je skryšnou. Kdo mezi Kurovci by ho mohl být i jen ohrozit? Na Lasturu určitě zatrůbil na znamení svého velkého vítězství. Pravděpodobně se přiblížil k jadratovi. Jsem si jist, že je v pořádku, ale jestli nedokážeš rozstýlit svoji úzkost, pojedu za ním. Přesto nemohu odjet, aniž bych tě zanechal v péči někoho, kdo tě dovede ochránit před drónou. Proto mi poruč, jak si přeješ, o králi. Judištěra ukázal na množství bojovníků kolem sebe. býmu, dryšťa dvojčata, draupadiny syny, odkačů a mnohé další. Ti budou určitě sto udržet trónu v úctivé vzdálenosti, kdyby zautočil. V každém případě bude učitel pravděpodobně zaneprázněn snahou ochránit džajadratu. Když sátěky viděl, že Judištira rozhodl, ať se vydá za Ardžunou, cítil, že musí odjet. Konec konců, co když pánův syn skutečně potřebuje pomoc? Přestože se to že by Arjuna mohl mít potíže, zdálo nepravděpodobné. Sátěk i cítil, že kdyby za ním nejel, označili by ho za zbabělce. Rozhlédl se po pánovských bojovnících, kteří bojovali nedaleko krále a řekl. Sou ladostvým příkazem odjedu. Kešti přije štěstí, o králi. Ponořím se do nepřátelské armády, Oceánu překypujícího šípy šipkami a oštěpy. A brzy dospějí ke svému učiteli a poskytnu mu takovou pomoc, jakou bude potřebovat. Nechce se tvůj strach rozptýlí. Sátěky se vydal za a požádal ho, aby zaujal jeho místo po judištyrově boku. Potom nařídil svému vozatají, ať vjede do kurovského šiku ve stopách Arjuny. Netrvalo dlouho a spatřil známky masakru, který za sebou pánův syn zanechal. Sátjaky se probíjel přes zbývající vojáky a střetl se krytavarmou. Mezi oběma muži se strhl hrozivý boj. Sát bojoval vášnivě, odhodlán dospět k Arjunovi co nejdříve a za krátko svého soupeře přemohl. Každého kurovského bojovníka který proti sátěky mu vyrazil, rychle zahnal na útěk. Chvatně postupoval v Arjunových stopách a během hodiny v dálce zahlédl Arjunu v kočár s žerdí tyčící se vysoko nad bojištěm. Uchopil lasturu a mocně na ní zadul. Judištyru obavy neopustili ani poté, co vyslal za Arjunou sátěky. Promluvil s býmou. Z vlastní úzkosti jsem poslal senyho vnuka do nepřátelského šiku vytvořeného drónou. Nyní se bojím o něho i o Arjunu. O bojovníku mocných paží. Ty jediný jsi schopen udržet armádu v šachu. Rychle se proto vydej za svým bratrem a sátákem. Až se k ním dostaneš, a oni budou v pořádku mocně zařvi. Pak se moje mysl uklidní. S tebou po boku. Nebude pro Arjunu a jeho žáka nic nemožné. Jayadratu tu budu považovat již za mrtvého. Býma se zasmál. Jaké nebezpečí může Arjunovi hrozit? Jeli to však tvoje přání, vydám se za ním. Brzy zaslechneš můj řev. Nechce tvoje mysl upokojí. Před odjezdem se Býma vydal k Dyshtadu Dumnovi a řekl mu. Já teď vyrážím za svým bratrem. Pamětliv drónova slibu se trvej po králově boku. Narodil se k záhubě tohoto bráhmany. V tvojí přítomnosti nemůže judištyru potkat žádné nebezpečí. Dryšťa dům na upokojil a býma vnikl do kurovských řad. Stejně jako před ním sátěky, viděl krve prolití, které způsobil Arjuna. Jeho postup ve stopách Ardžuny a jeho byl rychlý. Zakrátko přemohl bojovníky, kteří ho vyzvali, a brzy se dostal ke svému bratrovi. Vydal v dálce Ardžunu v Prapor a poblíž jeho kočár, vydal strašlivý řev. Arjuna, který se již setkal se Sádjakym, slyšel řev svého bratra a řekl Krišnovi. Už je zde i mocný býma Sena. Nevidím způsob, jak budou kurovci schopní přede mnou džajadratu ochránit, když mi pomáhá můj bratr a sátjaky. Arjunu překvapilo, že vidí svého žáka. Nejprve ho pokáral v obavě o judištrovo bezpečí, ale sátjaky ho ujistil, že král nezůstal bez ochrany. Viděl, že i drona je zaměstnán ochranou džajadraty, takže Judištirovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Arjuna, potom svého milovaného žáka, který dokázal úžasně projít řadami kurovců za tak krátkou dobu, objal. Pochválil jeho odvahu a požádal ho, ať mu pomůže dostat se k Jajdratovi. Do západu slunce zbývaly už jen dvě hodiny. Než se Arjuna dostane k Jajdratovi, Musí ještě překonat Karnu a Švatámu a ostatní mocné kurovce. I sám Drona bude nepochybně bojovat ze všech sil, aby krále Sindu ochránil. Duryodhana se vyléčil ze zranění a opět se vrátil do boje s mnoha svými bratry. Všichni se postavili mezi Arjunu a Jayadratu. Nebylo vůbec jisté, zda pándův syn svůj slib splní. Teď, když se však dostavil Býma, kurovci se roztřásly jako les pod náporem divoké vychřice. Arjuna sám byl těžký soupeř, ale když bojuje spolu s Býmou a sátjakým, nikdo ho zastavit nedokáže. Tři pándovští hrdinové postupovali k oddílu, který tvořil Džehadratovou poslední obranou linii. Karna vyjel proti nim a Býma ho vyzval. Karna na něho zautočil a rozuřeně střílel stovky šípů. Býma je odrazil a odpověděl s ty vlastními. Oba bojovníci na sebe hleděli očima podobnýma řežavým uhlíkům. Kroužili kolem sebe ve svých kočárech, nespouštěli jeden druhého z očí a čekali na protivníků výpad. Náhle proti sobě vyslali záplavy smrtonostných šípů. Jejich tětivy zněly jako údery hromu a šípy zasahovaly brnění s pronikavě znějícími ranami. Žádný z nich pod útokem soupeře nezakolísal, a neprojevil ani žádné slitování. Okolo stojící vojáci s úžasem přihlíželi. Někteří při pohledu na Karnovu oslňující rychlost Považovali Býmu za ztraceného. Zatímco jiní, když viděli Býmu v nespoutaný hněv, cítili, že nadešel karnů konec. Býma napadl karnu celou svojí silou. Hleděl na něho s neskrývaným opovržením. Má před sebou jednu z protních příčin utrpení pánovců. To on se při v kostky tak smál, a přikázal draupadý, aby si našla jiného manžela. Byl to on, kdo navrhl, aby ji vyslékli. Vždy zpřádal z kurovci plány, aby přivodil zkázu pándovců. Jeho posměšná slova, když odcházeli do lesa, ještě stále zněla býmovi v uších. Nyní proti němu konečně stojí v bitvě. Neohroženě se přiblížil ke Karnovi, napnul svůj zlatý luk až k uchu a vypustil na něho šípy. Bylo jich tolik, že pod nimi Karna zmizel. Karna však útok odrazil, rychle se vynořil ze spleti šípů a probodl bímu devíti šípy z dobře kalené ocele, které z jeho luku vyletěly jako bles. Nebojácný bíma se ke Karnovi přiblížil ještě víc a neustále střílel ocelové šípy, které se nevyhnuly žádné části Karnova těla. Pán dův syn přijel s kočárem přímo ke Karnovi s úmyslem udeřit hokyjem. Když se setkali Bímovi černí koně, se zamíchali mezi mléšně bílé koně nepřítele. Úroslí koně v jednom zhluku vypadali stejně překrásně, jako nádherné černé a bílé mraky, splývající na obloze. Kurovci při pohledu na zuřivého bímu, rozhodnutého zničit karnu, úzkostí vykřikli. Pádův syn máchl kijem a karna mu rychle nastavil vlastní. Při nárazu obou kijů vylétla z prška jisker a ozvala se ohlušující rána. Zblízka bojující býma a karna připomínali pár rozuřených horských lvů v zápase na život a na smrt. Jejich vozatajové přitáhli koně zpět a oba kočáry se opět oddělili. Muži se znovu chopili luků a stříleli na sebe krátké šípy a planoucí šipky. Když kolem sebe kroužili a neustále vysílali zbraně. Podobali se dvěma mrakům, vypouštějícím déšť během monzunu. Jejich pozlacené šípy připomínaly rozuřené labutě, ženoucí se po obloze. Krishna i Arjuna cítili, že na býmovi spočívá těžké břemeno. Rozhněvaný Karna je hrozivý nepřítel. I když se spádovci několikrát střetl, nikdy to nebylo v nynějším rozpoložení. Teď se podobal pánu smrti, přicházícímu zničit všechny bytosti. Býma však jeho útok obratně odrazil. Když Karnovi nespočetné šípy zneškodnil vlastními, všichni mu prohlávali slávu. Zatímco Býma a Karna bojovali, Arjuna a Sátyaky nepolevovali v útoku na Kurovce. Všude kolem nich padaly mrtvý sloni. Koně a muži probodnutí jejich neodolatelnými šípy. Náhle býma a předěl šípem s ostrým jako břitva Karnu fluk na dva kusy. Potom srazil jednoho z jeho vozatajů a na nepohyblivého nepřítele vypustil padesát přímo letících šípů. Karna je se třásl, chopil se o štipu a vrhl ho vší silou na býmu tak jako Indra svůj hromoklín. Zlatem a drahokami zdobený oštěp letěl z oslňující září a z jeho hrotu šlehali oranžové plameny. Když Býma viděl, že oštěp opustil karnovu ruku, vzal sedm šípů s půlměsícovým ostřím a vystřelil je rychle za sebou. Letěli jeden za druhým a roztěli oštěp na osm kusů. Dalšími dvaceti zasáhl karnu do hrudi a mohutně zařval. Karna nestratil ani vteřinu a nasadil tětivu dalšímu luku. Vyslal dvanáct rychlých šípů, právě když býma přikládal na svůj luk další. I nebešťany překvapila karnova obratnost. Býmu v i Býšoka smíkl kočárem rychle ze strany na stranu a vyhnul se tak karnovým šípům, které kolem pándova syna neškodně prosvištěly. Bitva mezi oběma hrdiny pokračovala jako boj dvou mocných slonů o vůdčí postavení ve stáně. Neúnavně se napadali a celou dobu strašlivě řvali. Občas se rozesmály, někdy se zahrnovaly urážkami a jindy troubili na lastury. Při boji na sebe vrhali pohrdavé pohledy, a jeden jako druhý prahnul po vítězství. Býma opět přesekl Karnův luk a hned poté mu zabil čtyři koně i druhého vozataje. Sebral veškerou svoji sílu a hrozivou záplavou šípu Karnu zcela zahalil. Karna, jehož koně i vozatajové byli mrtví a jenž sám utrpěl zranění po celém těle, kterých stále přibývalo, byl zmaten a nevěděl, co si počít. Dur Jodena viděl svého přítele v úzkých a poručil svému bratrovi Durmukovi, aby ho zachránil. Býmovým šípům vzdorující Durmuka se hnal ke Karnovi a rychle ho vzal na svůj kočár. Když však Karna neskakoval na kočár, Bíma Durmuku zabil i s jeho vozatajem a koněmi. Ohromený Karna rychle obřadně obešel mrtvého kurovce a pak utíkal ke kočáru dalšího bojovníka. Poté, co mu přišli na pomoc mnozí z dalších duriodanových bratrů, obnovil útok na pádova syna. Když před sebou Býma spatřil svoje zapřísáhlé nepřátele, usmál se a zvýšil svoje úsilí. Zabil další tři kurovské prince, a vyrazil bojový pokřik, při jehož zaslechnutí se ostatní roztřásli strachem. V dálce Judištira zaslechl vítězný pokřik a ulevilo se mu. Arjunovi ani Býmovi nepochybně nic nehrozí. v útok byl tak divoký, že mu nikdo nedokázal vzdorovat. Další čtyři drejtaráštrovi syny zabil jediný šíp z býmova luku. Nakonec podlehl i sám Karna. Byl probodán tolika šípy, že se otočil a prchl. Bíma se na kurovce vrhl se z šílence. Vzal si na mušku Dorjodanovi bratry a začal je pobíjet jako lev jeleny. Šípy Pádova syna dopadali na kurovce jako jedovatí hadi. Spomínal na všech příkoří již se vůči němu a jeho bratrům dopustili a bez milosti je kosil. Když se proháněl po poli, narazil na vikarnu a vzpomněl si, jak se nebojácně ozval na draupaděnou obranu při hře v kostky. Pándovci věděli, že k ním Vikarna cítí skutečnou náklonost a stojí na jejich straně i proti svému bratrovi. Ale povinnost ho nakonec donutila bojovat v Durhodanově zájmu. Býma měl na paměti slib, že zabije všech sto bratrů i svoji povinnost k šatry, a tak se nerozpakoval Vikarnu i s jeho bratry napadnout. Šípy se zlatým opeřením je srazil jednoho po druhém, a nakonec třemi šípy i Vikarnu. Když princ padl k zemi, Býma k němu přišel a obředně obešel jeho tělo. Cítil záchvěv lítosti, ale když pomyslel na vznešené postavení, kterého nepochybně čekal, opět se zaradoval. Cnostný kurovský hrdina vždy plnil svoje náboženské povinnosti a padl v bitvě proti nepřátelům. Bez pochyby se tedy odebral do nebeských končin. Poté, co Býma vzdal poslední úctu Vikarnovi, opět se vrhl do útoku. jakým mezi tím poblíž zatlačoval drónovi vojáky a postupoval k samotnému učiteli, zatímco Arjuna se neúprosně prodíral k Jajadratovi. Do západu slunce nezbývalo už příliš času a tři pádovští hrdinové dávali do boje všechny své síly.